Cocoșatul Odată ca niciodată, în Paris, părintele Frolo mergea pe străzi, asigurându-se că totul este în ordine în marele oraș, când un sunet a rupt tăcerea nopții. Păi, totul e în ordine! Oamenii sunt în case, pe străzi nu sunt probleme, totul e bine! Ce e sunetul acesta? Oh! Ce este? Ce este? Dă-mi se văd. Oh! Ce fel de creatură este asta? Poate basta cu mine, iar într-o zi va fi folositor. Și așa s-a și întâmplat. Frolo a numit copilul Quasi Modo. Și l-a lăsat să stea cu el Dar Frollo nu avea inimă bună și nu putea iubi copilul Iar Quasimodo nu era nimic altceva decât sclavul părintelui Frollo Care nu avea voie să părăsească clopotnița din Notre-Dame Quasimodo avea numai un prieten pe această lume O pasăre care zbura până sus la clopotniță și care îi aducea toate veștile Hei! Ar trebui să vezi pregătirile care se fac acolo jos pentru festivalul nebunilor. Spunem totul! A venit stăpânul, pleacă! Stăpâne? Păi, sper că prinzul e gata și că de data asta supa nu este arsă. Nu, stăpâne? Azi am avut foarte mare grijă. Asta rămâne de văzut. De ce nu ai pus masa încă? Imediat, stăpâne! Mișcă-te mai repede, asimodo. Nu am toată ziua. Am o întâlnire teribilă pentru Festivalul Nebunilor, care are loc mâine. Este cea mai mare pierdere de vreme din totdeauna. Festivalul Nebunilor? Deja? Cu toată parada și cântatul și dansatul și trucuri magice de toate felurile? Doar nu te gândești să mergi, nu? Și cum știi tu atâta despre festival? Vă asigur, stăpâne, nu am părăsit niciodată acest loc E doar ce am văzut de aici Bine, și nici să nu te gândești să ieși Cu o față ca ta, oamenii te vor bați jocori Vor râde de tine și te vor răni După toți anii în care te-am hrănit, te-am îngrijit Nu mă dezamăgi și nu mă face ținta glumelor Arătându-ți fața aia groaznică în public da, stăpâne! Bun! Supa este bună! E un pic cam sărată, dar este bună! Și acum, pentru întâlnirea mea, e un capitan nou care va veni aici! Oh, e foarte greu să fii preot! Ah! Ce rău e! Are dreptate! Ba nu, nu are! Iar supa este minunată! Nu, nu este! Ia, încearcă și tu! Este delicioasă! Este foarte bună! Și-am pus de ajuns să sare Vezi? Frolul nu are dreptate mereu De fapt, nu are niciodată Haide la festival! Nu pot Haide! Este atât de ocupat încât nu va observa O să te duc într-un loc de unde nu vei fi văzut Dar tu o să-i poți vedea pe toți îndeaproape Ce spui? Nu știu ce să spun noi doi o să mergem mâine la festival! Ah! Ah. Deci, Quasimodo a hotărât să meargă la festival în vreme ce un nou capitan sosea la Paris Pot intra, părinte Ah, capitan Fibus. Bun venit la Paris! Vei avea mult de muncă! Orice veți comanda, domnule! Mâine avem oribilul festival al nebunilor! Nu pot să înțeleg de ce regelui îi place să încurajeze asemenea prostii, că fel de fel de trucuri, cântece și dansuri, mare pierdere de vreme! Trebuie să stai să te asiguri că oamenii respectă legea și dacă-i prins furând sau nerespectând legea, să nu arăți milă! Cum spuneți? Fiți sigur că nu o să permit să se întâmple nimic greșit mâine la festival! Liber! Și ziua festivalului a venit... Oamenii au început să se adune în piață O femeie în vârstă se îndrepta spre festival Nu vezi pe unde mergi? Cum îndrăznești să vorbești cu părintele așa? Ce iertare? Iertare? Piciorul meu! Poate părintele vostru ar trebui să-și ceară iertare de la bătrâna pe care aproape a omorât o omorât-o Cum îndrăznești, femeie? Gărzi, arestați-o! Între timp, Coasimodo și prietenul său au găsit un cort gol pe lângă scenă, unde s-au ascuns pentru a urmări festivalul. E atât de frumos! Astăzi voi vin încoronat rege al festivalului! Așteaptă și o să vezi! Sigur vei fi! Nu e nimeni la fel de puternic! Și dacă nu câștigi... Să-l ferească Dumnezeu pe cel care câștigă! <laughs> Doamnelor și domnilor ai Parisului! Vă prezentăm acum concursul pe care l-am așteptat cu toții! Încoronarea coronarea regelui nebunilor! modo! cum îndrăznește? Ce avem noi aici? Ce față remarcabilă! Ce acrobații! Îl avem pe regele nebunilor de anul acesta? Da! Da! Da! da! da! da! da! Atunci să -l Atenție! Regele festivalului nebunilor! Ținie, nu poate fi regele festivalului! atacați Ce asta! Fata asta are curaj! E aceeași fată! Capitane Fibus, arestează-o chiar acum! Pentru ce neregulă, domnule! nu îndrăzni să mă contrazici, căpitane! Arestează-o! Ești bine? Ești atât de bună cu mine, cu urătul de mine? Cine spune că ești urât? Ești doar diferit? Dar până la urmă, toți suntem diferiți, nu e așa? Ești arestată! Nu, nu este! Nu-ți permit să pedepsești un om pentru că a fost bun! Dar astea sunt ordinele părintelui! Lupta cu el și nu lăsa fata să scape! Vină cu mine! Știu unde vei fi în siguranță! Coasimodo a luat-o pe esmeralda să o ascundă sus în clopotnița sa. O să te simți bine aici. Uh, uh, mâncare, trebuie să-ți fie foame. Supa mea, da. Uh, uh, uh, scuze, uh, uh, scuze, uh, scuze. Uh, oribila ciudățenia dragostei! Nu l-a <laughs> Ești atât de drăguți! Supa e foarte bună! Quasimodo se îndrăgostea cu siguranță de singurul om care a fost vreodată bun cu el. Era recunoscător să o aibă pe Esmeralda cu el. Dar, într-o zi. Șeful gărzii orașului Paris, anul Fibus, a fost judecat pentru trădare și va fi pedepsit public mâine dimineață. Paserea a zburat la Quasimodo și le-a spus lui Quasimodo și Esmeraldei totul. Oh, E nu mai vina mea! Trebuie să-l ajut pe capitan Nu, eu sunt cel care e de vină Ar fi trebuit să stau aici și să nu vin la festival niciodată pa? Nu credeți că în loc să vă învinovățiți Ar fi o idee mult mai bună să-l ajutați realmente pe capitan Poate că o să reușesc să mă predau Nu, niciodată, nu o să permit așa ceva Ar trebui să-l eliberăm pe capitan, vină cu mine Quasimodo, Esmeralda și pasărea au mers în piața orașului, locul în care capitanul Fibus urma să fie judecat a doua zi. Știi să călărești? Sigur că da! Totul e pregătit pentru mâine! Hai să mergem acasă să ne odihnim, bine? A doua zi, întregul oraș venise să vadă cum capitanul Fibus e pedepsit pentru că a ajutat o fată nevinovată și pe prietenul său. Capitan Nefibus, nu mi-ai respectat ordinele cu bună știință și ai ajutat o fugară să scape de lege. Ce ai de spus în apărarea ta? Nu era o fugară. Era o fată nevinovată care încerca să oprească violența împotriva altui om. Aș putea să te iert? Dacă ți-ai cere iertare? Puteți să mă pedepsiți, dar nu am făcut nimic greșit. Doar mi-am făcut datoria ca soldat, protejându-i pe nevinovați Foarte bine! Gărzi, atacați-l! Repede, pe aici! S-au dus pe acolo, proștilor! Quasimodo, Esmeralda și capitanul Phoebus au călărit până când au ieșit din Paris. Dar frolo și gărzile sale nu s-au oprit din a-i fugări. Au mers pe alt drum și au reușit să le iacă în cale. Ai crezut? Că vei putea scăpa de mine! Nu e așa? Nu ai voie să ne arestezi aici? Nu mai suntem în Paris! Dar puteți fi duși în Paris! Și tu, Quasimodo! După ce te-am hrănit... Și îngrijit Să mă trădez chiar așa? Sunt doar diferit Exact așa cum suntem toți Și tu m-ai ținut închis în turn toată viața mea Și m-ai tratat ca pe un sclav Cum îndrăznești, stăpâne? Arestații! Gărzile lui Frolo erau pe cale de a aresta Când au auzit o armată apropiindu-se Au văzut că era împăratul Ludovic al IV-lea Înălțimea ta! Ce se întâmplă, frolo? Vă spunem noi, maiestate! Și Esmeralda i-a spus totul împăratului. Împăratul a fost furios și a pus ca frolo să fie arestat. Esmeralda, Fibus și Quasimodo erau liberi să plece. Păi, sunteți cu toții liberi, dar, capitane, aș fi bucuros dacă cineva ca tine ar conduce Parisul. Să te gândești la asta! Voi doi mi-ați salvat viața! Și tu pe ale noastre? Nu ne-am cunoscut oficial. Bună ziua, domniță! Eu sunt capitanul Fibus iar tu ești frumoasă. <gători> Eu sunt Esmeralda, capitane. <gători> ah, și dumneata, domnule, cine sunteți? El e Quasimodo, prietenul meu cel mai bun.